Minno? Alfonso López Finmatka soittaa hyvä päivä. Päivä. Onko hetki aika jutella minun kanssa? Kyllä. Äh, te para äh, matka. Kreikka, Santorini. Kyllä. Ja toukoku äh, 17. päivää. Kyllä. Ja kyllä onko tämä, muista tämä hotelli, tämä polydefki? Joo, kyllä. Tämä hotelli tulee iso ongelma. Tämä paloturvallinen ongelma. Että Joutu tekee... Iso-iso remontti, ja koko tämä toukoku on ä, kiinni tämä hotelli. Aha, ja nyt haluaa sitten neuvottelua, että mitä haluaa, haluaa tekemään nytten. Joku hotellihan me tarvittaisiin. Kyllä. <laughs> muuta en oikein osaa sanoa isolla porukalla, kun ollaan tulossa. Ymmärrätkö, että vähän vaikea aika on paljon matka tekee, näin. Ja Joo. minä kyllä nyt yritän selvittää vähän mahdollinen mikä on. Että sitten joutu mene, yksi ryhmä menee toinen hotelli ja toinen ryhmä toinen hotelli. No se on kyllä aika huono vaihtoehto. Jos mitenkään löytyisi yhdestä hotellista, niin se olisi. Minkälainen äh, matka tekee siis nyt? Tämä maa... Tää, meillä on leirikoulumatka. Ah. No miten, haluako sitten camping majoitus? No ei ihan camping majoituskaan kyllä. Että on tämä yksi camping-älyä tämä teltta sitten löytyy kyllä suihku kaikki ravintola, kaikki on lähellä. Ei kyllä, me hotelliin nyt mielellämme lähettäisiin, että ei me kyllä camping majoitukseen. Jos haluaa kuuntelee, me voi myös tarjota toinen vaihtoehto. Joo. Että voi teke vaikka eh, matkan Marokko. No ei kyllä oikeastaan. Mä luulen, että meillä vanhemmat, kun me puhuttiin, niin se kreikka oli kuitenkin se meidän niin semmoinen. Koska nyt on aivan uusi, nyt on kehittää tämä idea. Tämä extreme nuorelle tarkoita matka. tämä on kaikki ohjelma kyllä järjestyy. Tämä on vaellusmatka, näkee kameli, kuinka synnytä kameli, äh, kaikki tämä. Sitten uusi hauska ohjelma tietenkin on tämä toriryöstö. Joo. että paljon menee marokko sitten tekee tori vain yrittää ryöstää toinen ihminen sitten tulee hauska taka ja näin järjestyy ohjelma Jaha. että tämä no ei kyllä oikeastaan kyllä me edelleen se Kreikka on, on niin kuin ihan historia ja tämmöisen kannalta niin olisi se paikka mikä olisi meille kaikista paras mahdollinen tiedätkö Kreikka että tulee Olympialainen? kyllä Joo, kyllä. ennen siellä tekee kaikki Olympialainen ilman baateja tekee tämä kilpailu Kaukea paikka, jos lapsi näkee tämmöinen. Tiedätkö, minne vie tämä lapsi? Kreikka paha paikka. Ei ole ollenkaan paha paikka. No ajattelen nyt, että joku tulee alasti heitä keihäs. Ei, vaan uh. nyt ihan senpäin. Äh, eikö sitten halua kysyä oppilas, mitä he haluaa? No tietenkin, oikeastaan oppilaita ei kysyä vaan vanhemmilta, että vanhemmilta päätetään tätä asiaa. Mutta kyllä lapsi tietää, tämä oppilas tietää parhaiten, että mitä haluaa. Ei, kyllä meillä vanhemmat päättää nämä asiat. Koska tämä sinun luokatila sinulle Radio Energy Tenkaisen Aamu, se on pilapuhelu. Eikä Mä että tässä on joku koronahaudattuna. Hyvin vedätetty. Ah, kiitos, kiitos paljon. <laughs> Manuel Toro, oikea nimi okay. <laughs> Kiitoksia ei, Kiitos sinulle, Siin... mutta minä ei ihmettel, että kuinka rauhallinen sinä olet. Joo, Just ei, minul... on hermostua <laughs> <laughs> Mutta aina pitää olla valmis, koska en ei tiedä, koska Manuel Toro söittää Nimenomaan <laughs> Kyllä <laughs> <Hyvä>. <laughs>